Odi, odi, Asante. Habari za Zon. Zon. Zon. Zon. Asante. Naendeleaje? Sikilizaji nipo katika ofisi za wakina mama ambao wanashirika katika mkoa wa Kagera kama buwea ambao wataweza kuifafanua kwa kina na moja kwa moja nizungumze na mwenyekiti juu ya Buea. Mimi ninaitwa Mama Regina Majaliwa. Ni mwenyekiti na mwanzilishi wa kikundi hiki cha Buwea ambacho ni Bukoba Women's Empowerment Association. Kikundi hiki kinashughulika na wanawake kuwawezesha na kuwasaidia katika shughuli zao za ujasiri Amaari katika wilaya ya Bukoba vijijini na mko mjini. Ni ushirika wa vikundi vingi kiliaza mwaka na sita, kikiwa na vikundi vitatu vyenye wanachama serathini. Kwa sasa tuna vikundi na viwili tuna jumla ya wanachama is hivi. shughuli kubwa zikiwa kilimo na ufugaji, kazi za mikono na biashara ndogo, ndogo kwa ajili ya kina mama. Tunachofanya hapa ni kuhimizana na kuwawezesha wanachama ili waweze kuzalisha vizuri na sisi tunanunua mazao yao katika hatua ya pili tumeanza kusindika. Tunasindika maharage ya soya Ambariye tunatengeneza bidhaa mbalimbali unga maziwa na, na vitafuna mbalimbali kutokana na bidhaa za soya, tunatengeneza unga mzuri sana wa muhogo ambao umeandariwa kitaalamu na katika mazingira safi. Pia tunashughuli mbalimbali kama za sako si vikundi vidogo vidogo unajuwa vinahitaji msaada hapa na pale, tunaawzeshana kwa, kwa njia hizo. Tunashirikiana na taasisi mbalimbali zinazokusika na mambo ya akina mama. Amewafikia watu angapi mpaka sasa. Mpaka sasa tuna wanachama miane na ishirini. Ambao tunawakuta katika wilaya nzima ya Bukoba Vijijini na hapa Manispaa. Na vipi mnalenga akina mama pekee ama pengine hata wanaume unashiriki. Tunalenga familia kwa ujumla lakini ufanya kazi nao kwa karibu ni hakina mama. unafikiri manufaa ya buwea kwa familia hizo moja kwa moja ni yapi kwa ufupi ni makubwa kwamba familia ita itatoka hatua moja kwenda nyingine kutokana na ujuzi au uwezeshaji atakao upata mwanamke kutokana na kuwa katika kikundi hiki. Katika ofisi ya Buwea ambapo kumejaa vieti mbalimbali ambavyo mbali apana shaka walitunukiwa kufukana kazi ambazo wanazifanya lakini pia picha mbalimbali zinazoonesha majukumu yao katika maeneo ya kazi. Yuko mama mwingine katika meze yake akiendeana shughuli zake kwenye kompyuta. Nahitaji kujua tu ndina lake akini pia majukumu yake ni yapi katika bua Kwa ajili anaeto Jessa Jonathan ni mratibu wa vikundi vya mama kazi yangu kubwa ni vijinu vijijini kwa mashawana wake kujiunga na vikundi hivi sababu akina mama wengi usali vijini vijijini hawapati fursa kama wa mjini. Hele, sasi, wanawake mjini pale sasa tunalenga wanawake wa chini ambao bado hajapata fursa Na kwenda kuatembelea kule walipo umefanikiwa kwa kiasi gani katika jukumu lako pekee ndani ya kundi mwanamke ni mwepesi sana katika kupokea utazamo chanya hasilini semanini kila mwanamke anayepata elimu hii anayesikia atuwaya kila mama kufanikiwa tumepiga hatua mpaka sa hivi asilini 80 na kila na uh, mama na wengine bado wanaendelea kujiunga na vikundi na changamoto unayokutana nayo kutoka kwa baba watoto ni ipi baba watoto kipindi cha nyuma alikuwa anasema unaenda kufanya nini kwa vikundi huko unaenda kutafuta mambo ambayo haya haya ya manufaa lakini baadae kwa mama anaafama jukumu yangu Tala tibu ni kwa najaribu kumongea na mewangu kipina ambacho naona kama yuka hatika hali nzuno niza kumongea nai Na kile ambacho kwa na tope ni na kipeko ni familia haka unakuma kina manofa Acha ni onge mazua ya soya Hiko yogurt, hiko fresh Hati ya, hati ya, hati ya, ya, hati ya Katika ofisi za buwea ni metambulisho kuna duka karibu ambalo hata hivyo ni natumika kuza bidha zao nyewe kutoka na kazi ambayo wanaifanya Hodi katika duka hii? Kalidu Majina ni nani? Majina naituwa Polina Beda ni muuzaji wa duka la buwea Pengine naituaji kujiwa ni vitu gani ambavyo unauza vina tokana na buwea na avina waletea ufaida gani? Katika duka la buwea tunauza maziwa ya soya, tunauza unga wa soya, tunauza unga safi wa muogo Ambaho ndo huu? Ndo huu hii, hapa, hii ni unga wa safi wa muogo Ok, kiro ngapi hizi? Hii ni nusikiro, tunauza kwa shinge moja hmm. Pia tunaunga walishe hmm. kwa watoto hmm. na watu wazima. Hmm. Maziwa ya soya hii pakti ni shingi miatatu. Unaunga wa soya tunawa boxi shingi elfu mbili, tunawa pakti ndogo shingi miatano. Unafikiri sasa dukaili linafaidisha vipi buwea kwa ujumla? Duka hili inafaidisha buya, kwa sababu watu wengi wamesha ajua hili duka Kwa hiyo wanatoka mbali, huku kuja kununuwa bizaza soya na tunapata kwa faida Ambako kananufaisha nanufaisha waki na mama. Nikimarizana na mwenyekiti kwa ufupi sana na kujua usaidizi mkubwa mnaupata wapi katika buwea Usaidizi mkubwa tunaupata kwa tunawomba kwa wafadhiri na serikali mwai kutusaidia mashine za kusindika mihogo Na wafadhiri fulani kutoka marekani wabarozi wa Marekani hapa nchini wameweka kutupa usaidizi kwa ajili ya mabaisikeli kwa ajili ya kina mama kwa hiyo tunatafuta huku na kule jamani asante kazi njema eh haya mama haya ya karibu